Повернення у весну Повертаюсь додому з далеких прощ Натружене серце не знає спочину Весна, пофарбована в сонце і дощ Зустрічає мене як дружина Я радий весні, що би там не було Після зими й важкої розлуки Вона мене вітром цілує в чоло І гладить промінням натомлені руки Дихає тихо в обличчі мені Запахом перших тиндітних конвалій. Загортають у пісню мене солов'ї І визволяють з полону печалі. Я під спів солов'їв не одразу засну. Відчуваю, як скрапує розпач і втома. Я вернувся у сонячну і чисту весну. Я... Додому вернувся. Я вернувся додому».